sve ono koji budu slijedni poslanika, alehi, salatova, sram sada sunnjega dana danas sutra, inša Allah, bit ćemo zajedno sa i uradićemo nekoliko dresova koji su vezani za ženu u islamu da ono što je posebno važno da vi sestre pokušate, inša Allah, ono što je vama nejasno, da postavite pitanja, da tražite odgovore i mi ćemo se putrozbi inshallah uz Allahovom pomoć davam objasnimo. A danas inshallah imamo posebnu temu o kojoj ćemo vam govoriti. Do akşam, kako bismo odgovorili na vaša pitanja, takođe da riješimo probleme ako ih ima. Današnja tema je Islam je počastio ženu. Međutim, na početku bih htio nekoliko napomene, napomena za svoje sestre ono što sam čuo do sada i što, o čemu su me braća obavijesili kako bismo bili načistu. Problemi nastaju zbog nepozavanja razlike između džahilijetskog života i islamskog načina života. Tako da ona koja je shvatila razliku između islamskog načina života i džahilijetskog načina života ona je shvatila, a ona koja nije shvatila tu razliku onda nije shvatila ništa. Jer svi problemi koji nastaju nastaju upravo zbog toga zbog toga što neke sestre možda još nisu shvatile šta znači živjeti islamskim čistim životom i ne, možda nisu još shvatile razlike između islamskog čistog života i džahilijetskog života. Naravno, zbog poznavanja razlike između islamskog načina života i džahilijetskog dolazi do toga da se dio naših sestara više pokorava naređenji, naređenjima svoje majke nego od naređenjima svog muža. Tako da kad god, joj majka naređuje da ne sluša svog muža, da izaže iz kućeg bez pitanja, da skine, skida nikak, ona je možda njoj poslušna, međutim, neposlušna je prema svome mužu. Pa že, muž te žene dođe i me, šta da radim, brate, sa ženom, žena koja ne pita, žena koja je neposlušna, žena koju ne nađem potuđe kad se vratim iz <gled> posla, u tom slučaju nema šta da mu kažem pa kažem, brate, problem nije sa njenom majkom već je problem sa njom znači problem ti spovriješio na početku kad si se odlučio da stupiš u brak sa tom djelikom jer ta sluša više zakone svoje majke od zakona koje Allah propisao ta je sigurno neznalica koja još nije shvatila islam i te, te žene uvijek će praviti probleme svojim muževima. Naime, ponakada možda dolazi do greške sa na, strane naše braće koji se dive sestrama koje postavljaju nikav, međutim dešava da sestra postavlja nikav, na nadosti nikav međutim da se nikav nalazi s jedne strane, a s druge strane u njoj, u njoj se nalazi i nifak, nalazi se licemijerstvom požda je zbog toga što je slušala i vidjela druge žene kako nosila nikav posao, stavila nikav i ona međutim ta ista sestra još nije spoznala slast islama, slast imana nije spoznala muke koje su pretrpjele musimanke prije nje. nije nije svatila još vrijednost islama vrijednost izreta, vrijednost, vrijednost izreta na lohom putu pa sve to utiče na njegov, njegov, njegov ahlav tako da ta žena možda će kasnije i to se dešava skine nikav ču, čuje se da sluša muziku čuje se da gleda televizor čuje se da se još druži sa onim djevoajkama koje su daleko od islama pa odjednom nastaju problemi u toj musimlanskoj porodici i dođe mi brat i kaže brate šta, šta ću raditi sa svojom ženom Pa kažem, brate, ti si pogriješio na početku, kad, je izabra, kad si je izabrao. Iskoristit ću ovu priliku, in da vam spominjem samo jedan slučaj. Kad sam odšao da riješim slučaj jedan problem izveđu jedne sestra i jednog brata, koji su već bili stupili u, u brak, međutim, došlo je do svakakih problema izveđu nje i njega. Pa sam došao i sjedim sa bratom, imao sam prevodioca, pa, pa smo pitali tu sestru da li ti je učinio nepravdno, odgovorila je ne. Da li ti je učinio nešto što je zabrajeno sa islamske strane? Odgovor je uvijek s njene strane bio ne. Pa sam je na kraju pitao, sestro, pitaću te i da mi odgovoriš iskreno. Da li želiš da živiš po Allahom šarijatu ili ne? Da li želiš da u tvojoj kući živi Allahova vjera ili ne? Da li želiš da se sprovode Allahom šarijatu ili ne? Pa je odgovorila, ne, ne, to neću. Pa rekao, Alhamdulillah što so si iskrana prea nama I Allah će ti dati ono što si zaslužila zbog onog kufra i nifaka što si pokazila prije I počeli smo joj govoriti I počel sam joj govoriti da nemoj pomisliti da si jedina muslimanka u ovoj Bosni Već ima još sestara, ima još Allahovi robkinje koje vole Allaha subhanahu wa ta'ala I mi se nadamo i vjerujemo da će Allah subhanahu wa ta'ala tomu našem bratu podariti bolju mukminku inša Allah od tebe i može će na tom mjesuđesti spavala i spavat će bolja mukminka od tebe i na kraju ta sestra pošla je malo razmišati i rekla ostavite me da razmišljam dan, dva, tri dana pa smo je ostali da razmišljam i nakon tih dana alhamdulillah razmišala je i pokojala sa Allahu subhanahu wa ta'ala i ta je sestra sad među najboljim našim centram. Zašto je spomeno samoaj slučaj kako bi bio pouka i lekcija nama svima? Jer ho va isti ovo isto ova ista pitanja treba postaviti sebi. Da li, da li ste vi sestre iskrene ili još u srcima neki postoji ni licemjerstvo da se ti problemi da se tim problemom stane na put na početku? da se izliječe na jedan fin, lijep način kako ne bi bilo poslije problema. Jer taj brat koji joj ženio tu ženu, sigurno ta žena do tog trenutka kad sam ja sjedio sa njom nisam bila svatila od islama. Već počela je svatiti islam od tog trenutka kad, sam, kad smo sjedili i kad smo govorili i kad je bila iskrena u svojim odgovorima. I zato i vi trebate biti iskrene prema sebi, da sebe pitate da li ste iskrene, da li ste se odlučile da živete po islamu da li ste se odlučile da živete strikno po Allahom šarijatu ili ne i svak sebe, svak, svaka sestra ne podgovora sebi kako bismo ove probleme znači riješili na početku jer ako dođe do osnana kanifaka kod bilo koje sestre Onda neće, ne da će samo svoj mužu pravit probleme i sebi, nego pravit će probleme i čitavoj okolini, tj. I, i ostalim muslimanima koji su oko njih. Da bi smo naši rješenje o ovim problemima, moramo otvoriti jednu drugu temu, a to je da svaka sestra pita sebe da li je ona Allahova robkinja ili ne. Pa ako je odgovor pozitivan, da odgovora sa da, onda trebamo pitati tu sestru odnosno ta sestra da pita sam sebe šta znači biti rob Allahu subhanahu wa ta'ala ona će u tom slučaju odgovoriti da biti rob Allahu Allahu subhanahu wa ta'ala znači biti poslužani i pokoran što znači da je njoj naređeno da bude pokorna i poslušna svojem mužu u tom slučaju se odgovara još nešto na taj odgovor, odgovor se dodaje još nešto da u ovom jezičkom smislu kada se govori o robovima znači da je to rob koji sluša i pokorava se i koji ne smije polemisati koji ne smije pitati zašto i zbog čega i zato i vi sestre vi morate biti poslušne i pokorne Allahom šarijatu, vašim muževima i da ne postavljete pitanja zašto je Allah ovo naredio zašto je poslanik naredio trebamo biti predani i poslušni i pokorni Svemu onome što je poslanik Ostavio nama Naime, dodat ćemo još nešto Na ovo značenje Kad kažemo da je žena Allahova robkinja A to je da se rob Može prodati i može se kupiti Tako da ideš na pijaci, možeš roba Kupiti i može ga pr prodati To je isto i u šariatu našem Allah je wa ta'ara Stvorio svoje robove I ti Allahovi robovi, Mogu sebe i prodati i kupiti Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala Odredio muškarćima Naredio im je Da čini djihad na Allahom putu Kao što to Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah je kupio živote i imetke pravih vjernika Time ti što će činiti djihad na Allahom putu A za uzrat će im dati djenne Došla je jedna žena kod Allah Kosanika arejeh je salatu vasaram I rekla mu Allah je propisao džihad muškarcima Paratuju i ginu Dako da su so oni živi kod Allaha subhanahu wa ta'ala Koji ih obskrbljuje Pa šta je sa nama? Da je odgovorio postanika rejzi salatu wa sada Za vas je pokornost vašim muževima A rijetke će biti te koje će biti pokorne svojim muževima Naime kak su bili pravedni i Kako smo bili nači, čisti Mi ne govorimo samo o problemima koje nastaju među sestrama Jer upravo možda uzrok tih problema je njen muž A možda ona nema nikakvog udjela Međutim to je duga tema o kojoj nema možda vremena odgovoriti, Jer Allah subhanahu wa ta'ara čuje iz zna sve što se događa među njegovim robovima Tako da je Allah subhanahu wa ta'ara čuo žalbu žene koja je došla kod poslanika vasran, koja se je žalao svojem mužu pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravila i Allah se jadala a Allah čuje razgovar vaš međusobni jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi naravno o toj temi ćemo još govoriti međutim danas ćemo nastaviti inša Allah početi sa temom zbog kojeg sam i došao a to je islam je počastio ženu Islam je počastio ženu time što je učinio učiteljicom vasvitačicom generacija I povezao je uspjeh jednog društva sa uspjehom vaspitanja te generacije Jer posao kojeg ona uradi velik posao Taj je posao vezan za odgoj, odnosno vaspitanje ljudi, djece Koje će, on, koje će ona obaviti u svojoj kući Tako da odgajajući pojedince ta žena Od pojedinca će se napraviti družtvo, družtvo koja će biti u skladu sa islamom. Naravno ona koja je pročitala onaj uvod knjige svakoj djevoj iz koja vjeruje u Allaha wa ima o ovoj temi dosta na početku knjige. Naravno na, naime na početku trećeg dijela te knjige pročitajte i bit će vam dovoljno što tiđe ovo. Kad smo gledali stanje žene u džahilijetu prije islama, vidjeli bismo da žena nije imala nikakvih prava. Žena nije imala prava na nasledo, na nasljedstvo. Žena nije imala nikakvih prava prema svojem mužu. Žena nije znači, nije bilo nikakvog zakona, kad je neko htio da, da, da, da razvede svoju ženu, nije bilo nikakvog zakona za višeženstvo. Kad ženi umrle, umre muž, po njehovom džahilietskom zakonu je bio da djecu koje je imala sa drugim muškarcima, najveći sin te žene je ima pravo da oženi svoju majku. I ideta kao što je to kod nas savršeno određeno, već je kod njih bilo da ili kad razvede ili umre muž, žena mora čekati godin dana. Sanja je oblažila onaj najlošu odjeću i stanovala je u naj, najgori, najgorim mjestima. Naravno, ondje, ondjeđa bi stanovala ta žena u čekanju, uvijek bi, cijelo vrijeme bi bila zatvorena. To Vrijeme za vrijeme čekanja ne bi se očistila nikako od uh, prjavštine. Ne izved tije žena koja godin dana bude u istoj kući, ne izlazeći iz te kuće koja se ne čisti, koja, se, koja ne otplanja, dlake sa stidih mjesta ispod pazuva. Zamislite kako izgleda ta žena poslije dana Smrdiće i neće biti nikakva Dokaz da u džahilijetu žena nije imala nikakvog prava Da nije bila uopšte priznata kod tih ljudi Je da u džahilijetu ljudi kad su dobili kćerku Kad mi je Allah podario kćerku Oni su je ukopali živu To je samršeno određeno jer u islamu Čovjeku i kada se rodi kćerka, kad čovjek dobije kćerku, Islam je toj kćerci dao ista pravo kao što je dao i muškarcu. Za pravo ženi, da ima pravo kupiti i prodati, da ima pravo da da sadaku, da dijeli imetak, da posjeduje imetak, da bude vlasnica svog imetka. Jasno govorio da je stvorio ljude, da je, stvorio i muška, da je on stvorio i muškarce i žene, I da je i najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala Onaj koji se najbolje, najviše boji Allaha Naravno, mjesto i polažaj žene u Islamu Se vidi iz toga da je Islam počastio ženu u Islamu Time što je naredio i ženi da, da, da, da se podučava To je da traži nauku, a najbolji primjer nam je u poslanika, ali ih je Koji je uvijek podučavao svoje žene i ostale žene mu'mina koji uvijek dao savjete uvijek je savjetoval prenosi Ebu Sa'id radijallahu anhu da što so žene pitali Allah ko sanika i rehi salatu wassalam i rekli mu pobjedili su so, so nas, nas muškarci pa učinili i nama jedan dan umjesto naših, naših muževa Poveđao poslanika Reji Saratova Sram da, da će im odrediti jedan dan kada će sjesti sa njima i porazgovarati da im drži na sihap. Došao je poslanika Reji Saratova Sram i savjetovao Pa im je poslanika Reji Saratova Sram rekao, bila koja žena od vas da izgubi troje djece, to jest da joj umiru troje djece. Smrt te djece će biti zapreka između njej i džehennemske vatre. Če spriječiti od džehennemske vatre žena rekla i zbog dvoje, zbog dvoje djece rekao je postanika i, i zbog dvoje sam čast i položaj žene se vidio u islamu da je Allah subhanahu wa ta'ara posebnu suru u Koranu nazvao žena suru u Koranu nazvao muškarci tako da je ova sura sadrži dosta propisa koje su vezane za ženu jedan od tih znači propisa koji je spomenut Ovaj sura da je žena stvorena od krivog rebra. To što je vezano za žene i koje je spoj što je spomenuto u ovoj suri je prava je tema žena. Nema samo jednu ženu. Wa khafa je kada se čovjek boji da da neće biti pravedan prema svojoj ženi, onda treba da doženi samo jednu ženu. Pomine nas jedno pravo na koje ima i žena. U ovoj suri je spomenut mehr kojeg muž daje svojoj ženi, a također znači, na osnovu dogovora kako se oni dogovaraju i dvojca i posle sklapanja braka muž nema pravo da traže taj mehur od svoje žene. Naređeno muževima da postupaju prema svojim ženama lijepo i pošteno. U ovoj suri je tašno spomenuto i onaj, objašnjeno. Objašnjene su žene koje su ljudima zabranjeno bilo da su to pokrvili pomriješ u rijeku pa stati malo da govorimo zbog čega je dat prednost muškarcima nad ženama također u suredni suradnici se govori da su da je muškarcima data prednost nad ženama prednost koja je data muškarcima da oni vode da oni budu glavni se odnosi na organizaciju života, a se ne odnosi se na to da muškarac ima pravo da čini nasije svoje žene. Kako bi vođenjem tih poslova, dunjalučkih stvari, onaj, muškarci doveli te stvari sve na svom mjestu. je naređeno, minima, da rade i da organizuju kako bi se sve poslove bile organizovan, organizovane, jer to im je naređeno jer bez toga nema mirnog života na ovom Onako kako je Allah stvorio čovjeka, to mu omogućava da on, buže, da on bude taj koji će voditi na ovom svijetu. Stvorio čovjeka jačijeg i tjelesno i sa srčane strane od žene. Tako da je i srčano i tjelesno jači od žene. Muškarac je jači od žene, kad se treba nešto podnijeti, to jest, da podnosi odgovornost. Uškarac je jači da hoda po zemljama i da se bori na Allahom putu. Kesir im govori o ovom kuranskom ajetu, gdje Allah subhano tarac spomije da su ljudi ti koji trebaju voditi, da je ljudima dada prednost nad dženama što tiče ovi dunjaluških stvari. Govori Ibni, Ibni Katir i kaže, Pod tijep, ajeta 34 u suretom Nisa, Kaže mi kesi da je čovjek je presjednik svoje žene znači čovjek je presjednik svoje žene i njen velikan njen sudac on je taj koji ispravlja svoju ženu kada se iskrivi la anar rajul od žena I zato je Allah subhanahu wa ta'ala odredio poslanstvo samo muškarcima. A u vezi toga je pa stanek Arehe Saratova selam rek u hadisu koji je Bilaji Buharija, nečen ni jedan narod uspjeti ako im je glavni žena. Završanje govori me Ketero. Prost muškarca na ženom u islamu je to što je islam odredio da muškarac održava svoju ženu, jer žena uopšte nije odgovorna da izađe iz svoje kuće i da, dono, da, da radi, da traži obskrbu za svoju djecu, ne, već je muškarac dužan. Naravno danas je to sve novo pačke, pa vidimo da žene rade, kopaju, cijepaju drva, hodaju, rade dano noćno, a s druge strane naćeš muškarci da kada po kućama ili po kafanama gledaj televiziju i tako dalje. Nan traži traže svoje žene da mu žena bude pokorna i poslušna, međutim u tom slučaju ta žena nećemo može biti pokorna ni poslušna. Volja da da sada po mužu to jest da mu pomogne. Evo prijedna je jedan u drugi dio ove lekcije, a to je dje lije liječenja neposlušnih žena. Poslanik Arehi Saratova Sra nam je objasnio u vjerovnostnom hadisu da je žena stvorena od kri, krivog rebra. Koji je da ispraviš, onda će se je I zato čovjek treba da bude nježan prema ženi i da postupa prema njoj onako kako ona je ona stvorena. Također u sljedećem hadisu poslanik Arehi Saratova Sra da govorio da žena ma fali dio i od vjere i od Pameti. Takože u drugim hadisima poslanik Aleyhi Salatu Asra govori da je bilo dosta kompletnih muškaraca, međutim žena nije bilo sem četiri. Od tih žena koje su bile kompletne ličnosti su Asija, Marijan. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ara objasnio je stepene kako se treba žena odgojiti, vaspitati u islamu. Tako da, kad dođe do problema između žene i muža, Islam ne poporučuje odmah da se traži razvod braka, već Islam je, isto kao onaj nekar, kad čovjek ide zubaru, zubar ti neće odmah izvaditi zub, već prvo će pokušati da ti popravi. Pa ako se može popraviti, kako on, će ti, on će pokušati da, da to popravi Inša a ako ne može, onda će tražiti da se taj zub izvadi. Tako da je Islam učitelj koji podučava čovjeka, da kad dođe do problema između žene i muža da muž savjetuje svoju ženu i da joj da nasihat. A u vezi toga je poslanjika Rejhije Saratova Saram rekao je najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Međutim ima žena koje ne razumiju, ti, ti joj govoriš od ne, od desnoj strani, ona ti govori o lijevoj, ti joj govoriš o nečemu O trećem ona ti govori o 15. Tako da ovaj ovaj prvi način liječenja tih problema ne ide za rupom. Tako da ćemo borati s tom ženom, znači i na, na drugi način. Tražiti neki drugi lijek. Sedeći način kako da liječi taj problem je da nema spolnog odnosa sa svojom ženom. To jest da okrene lijeđa svojoj ženi. Uvijek. I da ne govori sa njom. Ako će ovo pametiti tu ženu, Oda je to dobro. A ako se nećao pa time onda ćemo morati, morati tražiti neki drugi lijek. Tako da je treći stupanje i treći način liječenja tri tih problema je da se ta žena udara, međutim što steše udaranja žene ima posebni, posebna pravila postavljaju islamu koji se moramo pridržavati. Ima braća koji se hvataju za, za ovo pa kažu Allah je propisao udaranje, pa udaraju svoju ženu kao što udara i magarcu pa se dešava da žena pobjegne od kuće tog muža i dođe udarena, krvava nikako. Zato muž treba da zna veoma dobro ove ove propise kako ne bi došlo do greš, do greške, jer u, u nekim slučajima ako povrijedi svoju ženu, u islamu je propisano da plati dio, to je ako dođe do krvarenja ili do slomljenja nečega. A o tome, kada je poslanika govorio o udaranju žena, rekao je, a to neće uraditi onaj koji je najbolji od vas, to neće učiniti. Naravno, ako svi ovi lijekovi ne, ne vajaju i ne vrijede za tu ženu, onda ćemo morati prijeći na onaj završni lijek, a to je razvod braka. Taj završni lijek je samo za one žene koje neće slušati, za žene koja će uvijek i Pusit, uvijek pustiti da dođu kod nje žene koje su razvratne, žene koje nisu odgojene i itd. Znači na kraju zadnje lijek i zadnje rješenje ovih problema, razvod braka. Međutim, da ukažemo na jednu grešku u koju, pa, u koju padaju muškarci, a to je da udaraju ženu ponekad bez potrebe. To je, ako žena nije odšla kuću ili nije pripremala ono što je trebala pripremiti, kod njega nema drugo jedan, dva odmah udara svoju ženu. To je naravno zabrajeno po islamu i ne smije dočiniti. Ako dođe do razvode braka, razveće svoju ženu onako kako je propisano u islamu, je nema pravo islamu da muž po kori puta kaže svoje ženi izađe iz svoje kuće i izađe vani. Također, nije dozvoljeno ženi da poslije zastanka tih problema izađe sama iz kuće. A onaj ko bude radio tako, on je preporačio sve Allahe granice. Pogledajte šta je Allah subhanahu wa ta'ala rakao na početku suratu pala O vjerovjesniće, kad jednete žene da pusite, vi u vrijeme kad su čiste pusite A onda vrijeme koje treba da prođe, brojte Allaha gospodara svoga, bojte se Ne ih iz stanova njihovi, ani one neka ne izlaze, osim ako očito sravno dijelo učine To su Allahovi propisi, onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini ti ne znaš Allah može poslije toga priliku pružiti. Nije dozvoljeno nijednoj musimanki da poslije bilo kojeg problema kaže svome mužu ajde vodi me svoje moje mami. Takože mužkar, mužu nije dozvoljeno da be, poslije bilo kojeg problema kaže svoje ženi izađe iz moje kuće bježi odavde i da uzme da je isjera iz kuće i da, da stvari da kaže više nismo je žena. Naime kada dođe do ovakvih problema do razvoda braka, onda se treba pozvati čovjek koji poznaje Allahove granice, Allahove propise kako bi pokušao da da dođe do, nek, do rješenja tih problema, da riješi te probleme na jedan lijep i mudar način. Naravno oko ovog ćemo stat malo da malo bolje objasnimo. Naravno najviše problema imaju žene ili sestre koje žive sa roditeljima svojih muževa. Naravno svaka od tih žena i žena ovog muža, a i njena Svekrva, svako hoće da ima svoju kuhinju, hoće da imaju svoj život i na tako da malo pomalo nastoji problemi koji vode do, i do razvoda. Naime, majka Svekrva uvijek kaže svome sinu i obavještava šta se desi između nje i nje, nje, njegove žene, a ponekad se zna i to je često da Svekrva laže da majka laže svom mociinu kad govori o njegovoj ženi. A ponekad isto te žave dolaze od strane znači od, dolaze od strane žene tog čovjeka, pa govori o svojoj svekrvi da tići mi zađi iz s kućom, ona mi naređuje da skinem ni da idem da radim, da kopam i tako dalje. Pa kad čuje te probleme, mu ne neznano šta da radi, ali u dosta slučajeva da predno svojoj majci, pa kad sluša priču svoje majke i zase da se dešava to slušajući priče svoje majke razvodi svoju ženu, to jest i sjera svoje žene iskućen. A ponekad sluša svoju ženu i daje prednost njenim pričama nad pričama njegove majke i živi u nekom ne, jednom životu, jednim životom koji nije nije u skladu sa islamskim problemem. Ponekad se dešava da u kući gdje živi ta sestra, dvačin je njen svekr koji naređuje da je izdaje naređenja on je glavni car u toj kući tako da se dešava da sa dolaskom sese koja nosi nikad taj čovjek zabranjuje njoj da nosi nikad zabranjuje, zabranjuje njoj ono što nije odje kod nas poznata a ona hoće da praktikuje a ponekad se dešava da da i ta sestra i njen muž žive kod roditelja i hrane se od roditelja roditelji hrane kupuju im sve što im treba Tako da sin, kad sluša njegove priče, ne zna šta da radi i deša se ponekad da sin, misleći, poče ga hraniti, poče ga čuvati ako ne bude živio sa svojim roditeljima, do, dolazi do toga da učini nepravdu odnos nasilje svoje žene. U tom slučaju, ako dolazi do problema između njegove roditelja i njih, njega i njegove žene, onda ima rješ, jedno rješenje koje će mu biti malo težije, ali sačuvat svoju vjeru, a to je da se udali od svojih roditelja, da ide da žive u neku drugu kuću, gdje će živjeti siromašnije, međutim sačuvat svoju vjeru. Ili da ostaje kod svojih roditelja da živi bogatije, ljepšije li, nego na tom drugom mjestu, međutim, tu neće moći sačuvati ono što hoće da sačuva od Islava. Također, znači ovo sam htio napomenuti, još da je Islam dao ženi svoja prava, dao ženi prava prava mužu, Također, mu, muškarci imaju svoju dužnost prema svojim ženama, a dokaz toga je Allah poslanika u hadis na oprasnom hađu, kada je poslanika rekao je, ljud, naredi ljudima, bojte se Allaha radi vaših žena, jer su one robkinje kod vas. Kao što je zadatak žene da odgaja djecu, da čisti kuću, da pripremi hranu, zadatak njenog muža je da radi i da im donese obskrbu. Navešu jedan primjer Jedne bogoboja za žene Koja se bojala bojila Allaha subhanahu wa ta'ala Koja je govorila svome mužu uvijek Kada je izašo iz kuće Da ide raditi Da ide da traži obskrbu Rekla mu bimu, Boj se Allaha subhanahu wa ta'ala Jer mi ćemo Biti strpljivi Mi ćemo biti strpljivi Gladujući dugo vremena A ne možemo biti strpljivi kratko vrijeme u Džahannamu. Također, ima stvari koje su vezane samo za ženu, a to je da, on, da samo ona doje djete, da je Al-Supanotara odredio da žena nosi djete u svom stomaku i tako. također. Također, žena je dužna, to je, trebala bi svaka žena dočekati svog muža lijepim dočakom, da mu spremi hranu, da ga dočeka, da mu očisti odjeću, da mu kine prašinu sa lica, da, da se taj muž kad vidi svoju ženu obveseli, to jest da se raduje vidjajući, gledajući svoju ženu. Međutim, pogrešno je ono što rade neke sestre, kad dođe muž s posla, umoran, nikakav, ima stotine problema, ona umjesto da ga utješi, dođe sa još toliko problema pa mu počne govoriti skuča tog i to čovjek se zapalila taj taj umro taj taj poginu i ta pada tako da ima čovjek ima svoje probleme još kad čuje od svoje žene ove priče još više se naljuti još više se umori tako da taj nije znači pravi arlak pravi ona pravi doček muža